Maritxu Paulus Bazurko bokatu azira eta frantzian diren eskola presuen gaia eta frantzian justizia ezagutzen duzu, Azken, hastauetan izan dira aktuitatean zonbait gertakari, lehena zuaitz errastiren kasuari begira, ikusi dugu robilketa hon diotela. Aipatzen da, frantziaren idekitze bat, idekitura bat, atzuk nola definituko zinuke erabaki hori. Ha, irekitze bat, momentuz goizegi da ondorioak, eh, luzerako, ondorioak eh, ateratzea. Esan ezak egura bakarrik da, erabaki eh, positibo bat dela, nula ez, eta egoera horren berriz eta azpimagatu. Hau da eh, zuaiz beste hainbat preso bezala, eskatu zuen bere afektazio aldaketa bat, eh? eskatu zuen, beraz, tarazkonen seguen eta eskatu zuen urbilketa bat, ez ezko bat emantzion eh, beraz, justizi ministroak, eh, Eta ez ezko horren aurka, irrikurtso bat sartu genuen hausitegi administratiboaren eh, haintzina. Jakin behar, beste hainbat bat presoen zat berdina egina izan dela. Eta orain arte beti hausitegi eh, administratiboak beraz eh, zuen gure irrikurtsoa onartzen eta beti erabakit izan ditu. E, Ola, esango dugu. Lehen aldea da, Pariseko hauzitegi administratibo batek, e, bat, berdina da, e, ez, e, beti berdina lehen egiten baitugu errekertsua, lehen aldea da erabaki bat ematen digula. Beraz, anulatzen du e, mi, justizi ministroaren erabaki hori. Beraz, hau, oso garantzitsua da, lehen aldea lortzen dugula, menen E ango gennukeega sortan garantzia handia daukana da ere ze ondorio izan dituen erabaki horrek. hau da e gobernuak egin zizakean apela eta beraz e procedura hori luzatu denmorean, ez du erabaki hori hartu. Erabaki du kontutan hartzea administratiboa auzitegiaren erabaki hori zuzenean beraz hartu du, Erabaki bat aldatzeko zuaitzerastiren afektazioa eta beraz, mondu marxaneko afektazioa eman jo. Eta hau gauzatzeko, e, egun batzu bakergimant ditu, e, e, beraz, e, amak bat egunean buruan, e, janeko zuaitzerasti mondu marxanera eremana izan da. Beraz, hau e, berezita suma da, oso positiboki baloratzen duguna, eta e, beraz, po postengira. Oain ergatea horrek e, aldaketa baten seinlea dela go eggi ikusiko dugu datogan asteetan ze pasatzen den hainbat egi kurtsoe paiituko ditu Pariseko auzitegi administratiboak, Er beste erabakiak zenzu berdinean joten badira horbaia. E, Egi aldaketa bat dagola esan e, dezakegu, es, esaten alko dugu, obeto esan da, e, amnistrazio hau dauzitegiaren aukaren, eta ikusi beharko da, ean gobernuak, ondorio berriak hartzen dituen, beste guzientzat. Zaten hori ere, beste arrazo bat e, pausatzen du. Jakinik eta zuaitzer hastik, beraz, beranduenik azarban bukatzen nola bere kondena, eta mondumakzen dauden beste e, bi presoak ere, urriam bukatzen dutela beraien e, Gondena, hau da laizter, mondemak zanen, e, preso horik ez da gehiago izango. Beraz, aukerak ere, nola ez, e, e, beste Euskal preso hainbat, e, biltze hori e, lohtzea, e, behintzat hori da gure esperantza. Ala ere, bada beste kasu bat ere, patzen algin nukena, Mikel Dirastoxarena, behar zilabete ondo durena, Atera da, e, auziaren bea da, baditu, e, badintza asko. Olako horik ere ez dakit izan den e, lehenago? No, ba, badintza zorotzak ditu, hori e, azpirmerratzekoa da. Baina egia da, baina Olako kasuetan eh, kamputik ikusita, eh, nola ez, eh, zerbait berezia bezala ikus, ikus daitek eda. Eh, instrukzio garaian, ateratzea, eh, olako genuke, eh, olako E, instrukzioa nola, nola, es, nola esplikatu. E, e, azkenean, orain arte, hobeto esan da, beste mundu monogat esango dut, orain arte instrukzioan, atela den jendea, askotan, e, izan da, etxea, e, eskaini edo laguntza bat. Hor, e, beraz, e, mikene iraztoxari e, leporatzen zaiona, behinzat kanpotik, e, beraz, beste ardurak dira, eta beraz, ortikan dator, e, goera horren e, berezitasuna. Beraz, hortik uh, bai, esango genuke, uh, zerbait oso positiboa da, eta eh, espero dugu, e, zerbait en, asira izate. Horain, ez dugu, horre elementu aski, hori e, or, esateko, zer nola ez, kasu bakotsa, desberdinara eta hor ez naizartuko no, doan uh, mamian, baina uh, elementu gutiak genituen ere eh, bere, bere askatzea lortzeko. Esan nahi nuena zen beretasun badua da, hor da hor justiziak du eh, justjudizila eh, Edu erabaki hartu ez da bat ere uh, gauza bera. Lehen ari ginen beraz e, gobernuaz zuzenean hogo gaia e, estatuaren esku da. E, nahi izanez gerofektazio e, allakketak egtzenak dituzte biak eta beraz bildu preso guziak ez dago e, arazo arazorik aliiz hor uh, instrukzioan dira justiziak diut duzira horiek eta erabaki horiek epaile e, batzuk hartu dituzte. Kasu hortan emkiren e, irrazorzaren kasuan e, beraz e, juiz de liberte de la detenzionek erabakidu e, bere, bere askatzea dakik e, inberda e, prokuradoreak e, apela chartu zuela Beraz, beraz, euh, kontrazela eh, prokuradoreak eta bat akigu prokuradorean atzean zer dagoen ere, beraz, or, e, e, zuten, horiek e, ez zuten ikusten, e, bera, haski e, izatan e, naiz eta balintza oso zorrotzak eman. Baina, eixam duene instrukzioan, beraz, deik orteak, pariseko uh, deik uh, berak konfirmatu du uh, uh, juiz de liberte horren uh, erabakia oso garantitzua da, zer egiara hor eh, oh, eh, iru epaile dira, eta eta gauzak eh, zailak ziren, eh, ez dugu gezurrik esango, eh, ez ziren, eh, ziren oso egesak eh, prokuradorea e eh, fiskalia horrokorrean, eh, beraz pixu ondia dauka duzera horietan, eta beraz eh, oso erabaki erabaki eh, eh, pozgarria da gurentzat. Justo, holokor kiago ere, egiten du, kaxik, uh, lau hilabete, a uh, pilaren sortzi hori uh, uh, paxa adenaz, ezakit, uh, senulako, estatuarekin eta zoak abokatu gisan, holako, ahemana, azta aldatu baita espada, gobernoarekin, estatuarekin, ez duzu ikusi oraindik, holako, uh, uh, laketarik. Beintsat, eh, egia da azken eh achetétan idees ta izan berba aukerarik ere aldaketa hori ikusteko. E, baina baina guk beintsatze prokuradoreen eh, eh, eh shanetan ezduko aldaketa hori ikusten. E, beraien eh, beraien posizioetan, ze hor bai, eh apela sistematikoa, eh, hor bai sentitzen da eh ez, ez kausak Beintzien ez duiduria alatzen direla. Hor, haipatuko dut ere, behar behar ez da gaia berdin berdina, baina egia da beste eskaera batzuk sartu genituen eh, jakes esnan eta efrederik eh, aramburren kasuan, eta hor ez ezkoa jasuritugu. Eh, beraz, ezin dugu esan eh, Ezin dugu esan uh, aldaketa horroko eta zabal uh, bat dagola mm. eh, bat ere. Ez gara, gara bat ere ortan eta eh, oinon eh, oztopo askuritu gura ugean eta gara diskurtso ahondiena, mentzat eh, entzuten dena da eh, Estela dela moituko, momentuz. Eh, Beintzat hori agertzen da epaiketetan eta hori ola, ola, ola epaitegietan. Gero atzetik, askotan, eh, gauzak atzet, atzean lana izan behar da, zerbait eh, agerian izateko gerora. Badira, badira beste eh, kasuak zuhaiz errasti eh, eh, bezala, eh, lege di hori aplikatzeko aukera dutenak ere, eta horbiltzeko? Bai, bai, beraz eh, teorian esango eh, nuke, eh, preccha unik e sweitsel acheter nella vaqueira kurse nuzalalik ta razu yak et preso guzieri aplikatzen daltzai. Mm. Ez dago agazo egeiago e, zuaitz errasti rubiltzea beste, be, besteak baino. Zanot, e, denak e, dira egoera horretan eta denak berkulukete orbilduak izan, elega baita eta hor ez baita bakarri bak presoaren arazoa, hor familiaren e, a, arazoa da, familiak du bizitzen e, ondori hori, beraz hori ez da alegezkoa eta umanukiere ez da onartu. E, gero urbilago, teknikoago, juridikoago, balitugu beraz hainbat dozera gaur egun eh, administratibo auzite geren augean, eta beraz hor espero dugu eh, ba, erabaki berdina izatea eta beraz ondorio berdinak nola ez, eh? hori litzateke gure Gure naia eta berriz diote eh, presoetik urbil uh, atago, eh, familien zat, ziren, lortzen den adik urbilketa ez da, presoaren zat, familienaren zat, da, ziren preso bat, Eh, presonde gian da, edo eh, zein lekuan, eta berdin, berdin bi, bizidu berazondorioa ez da, ez da hor, mondorioa familiarentza da, e izan eh, ekonomikoki, izan baita ere, eh, kezka aldetik, izan la, lana, lanean, ba hori, ez behar izatea la, eguna kartu, eh, e ke, bida iluzioiak duten guzia, eta ez da bida ibat urtean, gaur egun orduan gira, eta denegori bida ibat duzu urtean, ez da hori da hilabetero, edo ama bostegun eroiten duzun bat eta pixurik ezka hori, eta e, beraz, e, material kisho posatzen duen guzi hori, berriz, berriz e, e, beti hori dator, eta beraz, pixurik kendu nahi dugu familiei, e, yeah. presoek e, azken finean, e, ez dira, debate horretan ez da, mamia ez da, ez da ez da presoa, da familia. Horrega mm. egitxaz, dakit baituzun, datuzan baituz, zenbat diren gaurregun uh, frantzian uh, euskal presoak eta, eta nun gehenak? Hala egitro goit amarr uh, euskal daude gaurregun, eh, frantzian. Eh, gutxi daude, hor bil, eh, oso gutsi daude, beraz eh, dira amarr, eh, azken finian, amarr dira eh, euskal erritik uh, Aski urbil. Eh? Aski urbil esaten duarik, da hori bi urdu, eta erdi, iru urdu, ikusi ergan hundi diren familiak, nona ez, baina eh, joan, eta beraz, eh, bost seio, eh, joan etorria, beste guztiak askoz urgunago dira, eh? ez, di, ez dira, ez dira zibeak batzuk oso oso urgun dira, eta urte asko dara mate oso orgun. Bada eri zantzen erre, mahtxoan, uh, horretzen gira Manifar Astaldi handibat ere, uh, joan eta Unai Pajot, eta Efriderika Arambururena alde, eta haien kondena luzea esalatzeko, haien kasua uh, zailada ere, zertan direan ezakit uh, gauk egun? Hano, ez da moitzen, ez da moitzen, eta egi ador bai, eh, hori ikusten horregatik, eh, nahi dut, eh, nahiz eta kondena aldetik, horretaz azpi urte beti-beteak gira, beraz horretaz horretzen urtean gira, denbora asko pasada, egin eh, leporatzen zaiena kontestu oso batan pasatu zen, e, adina ere hor dugu, e, osasunara zoak, hori guzia hor dugu, meien naiz eta elementu guzioiek hor izan, hor e, paile analetik ez da inungu irek edularik, ez, ez da aldatzen. Diskurtsoa berdina da gaur, e, badu hori amagurte genuena bezalakoa da. Hor bai, hori guzten dugu, uh, sangonuke... Uh, Interes asko dauden kontu hoietan gauzak ez direla desblokeatzen bat ere. Eta egia da, lortzen ba genu dozirauek augeratzea hor bai esango genukea. Aldak eta bad datogella eta hor berriz uh, nu batean ez daki dahi batan edo baina eh, eskaera bat eh, pausatu genuen eh, beraz eh, Franzo Hollande presidente zen garaian eh, beraien kondena beraz perpettuititik hogeita ha urtera pasatzea eh, baditugu argumentu juridiko oso serioak eh, oso bisuak eh, beraz presidenteari bidari genuen eskaera hori ez gen nuuen eh, bidari bereziki eh, Frantzo Hollandi baina eh, Frantziako presidenteari... Eh, E, gaur egun beste presidente bat dugu, minea eskaila beti hori da. Beraz, e, presidenteak har dezake nola ez e, eskaila hori, eta hor e, bai, e, izango horitzateke egiazko aurrera pa, pausu bat e, e, nola ez, eta modu bat sakonki presoaren gai hori konpontzeko. Mm. Eri diren presoak, lagiki eri diren presoen gaia ere hor uh, da, ikusi uh, dugu uh, oiar gomazekin izan dela begiona, atera baita, ez dakita hortan ere uh, alaketa denik edo besteak bezala diren. Kaso horretan, eh, gai garantitzu bada, lortu ditugu, eh? Hainbat preso atera lazta, baina ez ditugu sistematikoki, atera etzen, ezugu, ez dugu sistematiko gilortzen ateratze hori hor dugu Ibon Fernandezen kasua beti dago kartzelan e, egiara ateratzen direarik presoak e, osasuna dela eta beti e, eguera dramatiko bat zuen aurrean giramien dramatiko-dramatikoa esan nahi dut hor bai behar da konostiko bitala zalantzan izan beraz ez gira ez atera arasten jendeak bere osasunak suposatzen dituen hartatze horiek e, izatiko ez, ez benetan ateratzen dira ezpaita esango nuke beste modurik azkenan gartzelan egotearekin ere ehizuta gareko hasua sortzen baitu e, beraz medikuak lorentza baina bai da ere nola ez administrazioarentzat eta justiziarentzat beraz ez da ez da e, erabat konpondua ez da erabat konpondua e, eta beraz gaiuri oraindik kan hor da eta Ibon Fernandezen egoera egoera hor da eta argi argi gelitu da e, Ibon Fernandezen egoeran e, azken finean naiz eta hartatze e, Hona ez eduki, eh, nahiz eta, ba azken finean, eh, neurologoa ez du ikusi bat du horrein eh, lau bostokte ez la da ikusi, meni hori ez, ez du eh, pailaak ez ditu ezkatzen honako gauzak, berdin zaie. Mm -hmm. eh, minimo asiguratoa bainin bada eta ez bainin badago eh, bere, bere, azkenean, hola dute, godut, eh, bishkat bortitza da, iltzeko akiskurik ez bada, oh, mm -hmm. eh, eh, ba azkenean, eh, ba kartzen anegoan daiteke. Mm -hmm. Bukatzeko, ikintzak ez balin badira ork, itxaropena bada beti, ezbait mugituko dela, egun batez, berba. Itxaropena bai, bai, bat dugu, itxaropena, bestu naz ez genitu, ez genitu, ez ahtuko gure eskaera guziak, itxaropena bada, testa, besta atira bedire, esan gonduk, itxaropena izan meag dugu, eta hortan segitu txegitu bai dugu, zerren eta batzuk Kondena aurrera duan aterako dira, kondena beteta, eta hor hori da gertatzen, eh, hainbat preso ateratzen dira, beraien kondena beteta, beraien beste bat zuen kasuan ez da, kondenaren remuka erarik, eta beraz e, beste, beste modu batez atera behar dira, eta hor justiziak beharko du beraien ateratzea erabaki, eta hori, ez da... Ez, Ezin, ezin da, meintzat, e, guk ez dugu ikusten, e, gure lanean, ezin ditugu e, ilik atera arazi ez da posible. Beraz, mm. e, e, lortu behar dugu eta, eta pentsatzen dut, badirela, hain hainbat elementu pentsatzekoa, ba, lor dezakigula nola ez e, denen artean, atera araztea eskola prexoa guziak. Ma hitzupauz e batzuk humil eskarrenit?